Jaký je další plán, inženýre? Nejvyšší čas doplnit zásobu. Pokračujme přímo k Ostrovu X. Rozkaz, kapitáne. Směr Ostrov X! Začínám pochybovat o tom, že se nám kdy podaří uniknout. Takže nám nezbývá, než se podřídit. Nebo zemřít. A když zemřít, tak i s tím jeho džapelským strojem. Ano. Kam nás asi unáší teď? Touto dobou podle mých výpočtů míříme k Patagoni. A co potom? Antarktida chce nás pohřbit ve věčném ledu? tam někde má skříš, která se má stát naším vězením? Zaslechl jsem útržek rozhovoru, podle něhož soudím, že se hodlá uchýlit na svou základnu, aby si doplnil zásoby. Ale pokud nám svou skříš odhalí, nikdy nedovolí, abychom se vrátili zpět. Přesně tak. A proto musíme jednat. Ale jak? Hm. Možná. Možná by tu byla cesta. Poslouchám vás. Zmocnit se jedné bomby z jeho arzenálu a poslat celý ten čertovský letoun do hroucích pekel. Bum. A my? Za ideály se musí platit. Třeba i životem. Souhlasím. Ale jak se hodláte dostat do skladiště střeliva? Učinil jsem v tomto smyslu nějaká pozorování. Buďte prosím připraven a nedejte na sobě nic znak. Upozorňuji vás, že Frikulin se nesmí dozvědět z holanic. Ze strachu před smrtí by nás vyzradil. Jistě. Smrt Albatrosu. Smrt Albatrosu. Tam, na severu. Vidím Tome, nejspíš loď, anebo člun. Opatrně, stříče prudente, možná tohle je naše šance. Nesmíme na sobě nechat nic znát. Slibuji, že nehnu prvo. Pojďme se podívat, jako by nic. Je to člun a na palubě jsou lidé. Už to se už tu tak vypadá. Zestupte na 20 metrů. Vidím pět mužů. zřejmě jich chybí svých k veslování. Doufám, že ještě žijí. Póhem! Žádná odpověď? Vy z ručnice. Jeden se pounul! Je se něco? A, páni vzduchoplavci, jen žádnou nepředloženost, pánové. Tady jde o záchranu lidských životů, rozumíte? Jistě, že rozumíme. My jsme totiž humanisté, pane inžený. A tak, nerozdíl odem, že? Omluvte -mi. Nelekejte se nás! Přicházíme vám na pomoc! Kdo jste? Jsme rábořníci! Súdiš a jsme! Rozputali jsme před více než dráctitny! Umíráme! Pustíme vám vědro. Kuchaři, rychle vodu. to dones vědro vody. boží, tam halucinace. Vidím bychom se zmocnit jejich člunům. Hmm, dopadli bychom jako oni. Dělejte tu s Frikulínem trochu hluku. Měl se na chvíli vytradit. Asi 10 mil od čilských zem. Jsme ve vás, do je Připravte lano na zádi. Opatrně spouštějte. Upevněte to lano. Pomáhejte, frikujeme. Nevidíš, že je zapotřebí každé ruky. Jistě, pane. Pozor, napíná se. Ku předu, teď. Už se mnou lano, Výborně. Výborně. Díky za pomoc, pane prezident. Byla to povinnost. Hle, kde máte pana tajemníka? Uchýlil se do kajuty. Z pohledu na ty ubožáky se mu udělalo nevolno. Půjdu se za ním podívat. Jak vidíte, je Albatros schopen zachraňovat i lidské životy. Kdybychom si pomáhali, mohli bychom vykonat mnoho užitečného. Přemýšlejte o to. Jistě, jistě. Budu o vašich slovech přemýšlet.